Зі смаку козячого молока поставали бабусині руки, очі, маленьке іспанське село довкола її очей. Теплі, м'які луки за ним, оксамитовий вечір, що сидить на севільських пагорбах, як на верболозі. Флухій матері цю плезію. Йому потрібна суть, гола і беззахисна суть, як докір поверховості людського ока. Роденів мислитель, штатний позар, який імітує... Задуму і кратськома підглядає, яке враження він справляє на глядача. Може, сісти мені ось так, чи ось так очки? Ти так замуштрував його, Огюсте, що твій натущик уже інакше сидіти не зможе. Зайди до кав'ярні, присяде за столик з брудним посудом і значу, що підіпре рукою підборіття. Навіть коханку він обіймає вільною лівицею. Беру твого мислителя пастухи до кози. Пікасо скривився від свого дотипу, як від зубного болю, то зовсім не означало, що Пабло мав таємний намір постягувати з постаментів родинові пам'ятники. Просто він любив подумки погиркатись із своїм попередником, з сучасниками та нащадками, підготував у собі тверезе гадючення іронії, яке найчастіше жалило його самого, допомагало зберегти йому власний характер, «Ваше хобі, пане Пікасо!» Щовечора приймати ванну, після цього зблизька в дзеркалі, розглядати великого художника Пікасо? Така можливість випала тільки посередньому іспанцеві Пабло, його дружині, багатьом коханкам і лікареві, який оперував йому апендекс. Хоч поклади його душі були великими і щедрими, він все одно не давав собі попусту. Але якби в ньому було менше визнаного світом генія, власна іронія могла б спопелити його. Цю рівновагу він постійно моделював у собі, знаючи, що крім нього її не збалансує ніхто. Заранку газети називали його одним з найбільших митців першої половини ХХ століття. Першість, на жаль, довелось ділити з Чарлі Чапліном. А ввечері бездарним іспанським Тореадором, що більше дратує публіку, ніж бика, або ж посереднім пташником, голуби якого, мовляв, запаскудили весь благословенний Париж. Якби він повірив якомусь із цих тверджень, він би перестав бути Пабло Пікасо. Замолоду він жадібно поглинав усе, що було зроблено до нього. А потім шкодував. Знаючи про мистецтво майже все, можна дозволити собі таку розкіш. Бо доводилось продиратись до суті крізь світи Рафаеля, Рембранта, Ботічеллі, Гогена, Реріха, Родена, Рєпіна і Пабло Пікасо вчорашнього. Варто було йому зараз на мить задуматись, як глина вийшла з-під його влади, стала прухкою впертою. Руки Пабло ураз ослабли. Рудий пес заплющив бурштинові очі, стежачи за хазяїном чорними цятками на лобі. Знову задзвонив телефон. Пабло втер волохатим зап'яском чоло, втомлено сотулившись, побрів на звук настирливого дзвінка Салют, Пабло! Він одразу пізнав м'який шовковистий голос Ажена, головного наглядача Лувру. Якось Пабло навіть сказав йому, «Ажени, твоїм голосом гріг говорити розумні речі. Мені здається, що він вражає навіть тоді, коли ти говориш «нісенітниці». Салюду, Ажень, яка нова ідея осінила твій мозок? Маестро Пікассо, не могли б ви покликати до телефону мого друга Пабло? Це традиційний маневр Ажена, коли Пікасо чомусь їжачиться або... Випускає іронічне жало. Завесь геними глину руками він припалив сигарету, жадібно затягнувся. Слухаю ежени. А, Пабло, салюдо, перекажи тому чортиськові Пікассо, що в мене є для нього кілька цікавих речей. З ЮНЕСКО передали нам для перегляду. Його мусять зацікавити мексиканські маски та епічна ікебана на полотні неосвіченої тітки, яка в 20 столітті самотужки відкрила для себе закони малярства. Європейка з України. Хай зайде. Я притримаю ці роботи в себе. Гарантую, що вона не знає про існування Пабло Пікасо. Отже, йому це буде цікаво. Справжній кебану найкраще дивитися по мій. А образотворче мистецтво відкривати пізно. Саме час його взагалі прикривати. Мені здається, я розмовляю з Пабло, а не з Пікасо. Твоя справа – передати йому. Тим більше він щодо мого смаку не сумнівається, «Іди ти під три чорти, Гежене, але завтра пополудні повернись, я під'їду», – ламентує Порося на Тонконогівці. «Напевне, таки в дворі тонкопрядів, бо хто ж іще крім них буде колоти під свинка серед літа в жнива, коли худоба від самого повітря поправляється?» «Їхнє весілля вже ходить по тих богданівських язиках, які ніколи що не втручаються, зберігаючи нейтралітет навіть у самому способі невтручання». Он не Нечепір спокійний, не він лише в грубезній сілядзівській книзі, а в решті колосних документів, які в житті чіпка спокійний, який не зажив собі за вік ані найменшого воріжечка, і той, ідучи з ферми з грудомахою,